Її голос прозвучав чомусь сумовито. «Сама в такому відлюдному лісовому хуторі хіба мало що може тут учинитися?» – з тривогою промовив інок. «Ну, зі мною живе старенька тітка й челядь. Ляхи сюди не потнуться, а й дамаки не страшні мені. Та чого ж ти стоїш? Розкажи, що знаєш? Пан Ігумен пише, що ти маєш щось на словах мені передати». Дівчина знову сіла на своє місце коло столу. А найдепресів на один заслінчиків, що стояли біля вікна, почав розповідати пані про утиски, які чинять ляхи жіночому Лебединському монастиреві. Він сказав їй, що отець-ігумен уже отписав панові генерал-губернаторові Київському, прохаючи його докласти всіх можливих зусиль, щоб захистити цей нещасний монастир, але просить ще окремо вельможну панну, щоб вона... Попрохала ясновельможного родителя свого от про те ж саме послові чи комусь із знайомих осіб польських, щоб вони в цьому ділі допомогу тому монастире відчинили та оборонили його від зазіхань латинян. Дарина слухала мовчки слова молодого ченця. Її довгі вії були опущені, прикривали очі, але груди високо підіймалися, виказуючи глибоку схвильованість дівчини». «О, Господи!» – промовила вона, коли найда замов. «Що ж робити тепер? Батька немає і не знаю, коли він повернеться. А мого слова не послухає ніхто. Та чим тут допоможуть наші слова?» Вона махнула рукою і додала швидко. «А що, чи не чути чого від отця Мельхіседека?» «Немає ніяких вістей». От і батько поїхав на той берег Дніпра, дістав наказ заготувати для війська провіант – а куди ті війська рушать, не знає. Тільки думка була, чи не на Польщу. Ні, пана, на це мало надії, відповів Чернець. В Москві немає коли клопотатися нашими справами. Та хоч би схотіла вона, то не могла б заступитися, бо сусідні держави не дозволили б. Ну, вони їй не страшні, та й батько завжди казав, що Росії бажано було б прийняти під свою протекцію і правий берег. «Про це нема чогось сперечатися. І буде це, напевне, та тільки тоді, як розпадеться Польща. А що вона незабаром розпадеться, в цьому я можу ручитися своєю головою». «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», – зіткнула Дарина. «Що ж буде з цим краєм до того часу?» «Руїна», – похмуро відповів Чернець. «Ох, не говори так холодно, так суворо», – зликнула з болем у голосі Дарина – і навіть мимохідь простягла руки до молодого чинця. Тепер підіймається таке повстання, яке було за славної пам'яті гетьмана Богдана. Воно відірве назавжди від Польщі в Україну. Так, відірве. Не дивися ж так холодно, так суворо. Не однімай у мене цієї останньої надії, без якої вже немає мені щастя на землі. У голосі Дарини пролунала така щира журба, що Чернець швидко підвів опущені додолу очі і здивовано глянув на дівчину. «А вже ж», – піднесено говорила дівчина, – «тепер не те. Ти покинув світ. Ти замкнувся в своїй келі і не знаєш, не бачиш нічого, а я знаю. До мене сюди, на наш хутір, навідуються лісові гості. Вони розповідають про те, що робиться навкруги. Народ скрізь готовий, він тільки жде гетьмана і гасла». Ось і сьогодні прибилися до нас п'ятеро таких калік. Вони йдуть шукати у Печерський монастир Ватажка. «У Печерський монастир?» – стивовано промовив чернець. «Так, у Печерський монастир. Вони кажуть, що по всій Україні розійшлася чутка, ніби в Печерському монастирі ховається від світу уславлений лицар Найда» який живе ще з часів славного гетьмана Богдана, і що, коли він скине рясу і підніме булаву над Україною, тоді, натненно говорила Дарина, всі зберуться до нього, загремить давня слава України, підлетять останні орли і одірвуть її від Польщі, і понесуть на своїх крилах до нової слави і долі. Звідки вони довідались про моє ім'я? Навіщо сплили його з цією казкою? схвильовано промовив Чернець. Народ пам'ятає про твої лицарські звитяги. Скільки разів говорили мені гайдамаки про тебе, про твої славні діла. Чого ж дивуватися, що вони пов'язали твоє ім'я з іменем гетьмана Богдана і ждуть від тебе такого порятунку, як і від нього? Дарина помовчала хвилину, потім додала з гіркотою.